ايها المؤمنون عباد الله إن الأمة اليوم بحاجة ماسه الى دراسه تاريخها المجيد ليكون هو الحاضر والمستقبل ان شاء الله نوقزكم كاتقا ايمان baada ya kumhimidi Allah Subhana wa Taala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kuhusieni vile vile na yuhusia nafsi yangu tumche Allah subhana wa taala zangu katika iman umma wa Kiislamu leo hii unahitaji sana kuisoma tarehe historia ya Uislamu uliyopita huko nyuma ili historia hiyo tuifanye ndiyo hadhi yetu ndiyo maisha yetu na uhalisia wetu lakini pia iwe ndio mustakbal wa vizazi vyetu Waminzani tarehe na miongoni mwa historia au tarikh tunayotakiwa kuisoma. Katika historia zinazotupa mafunzo. Ni tukio ambalo limetokea katika mji wa mani. Ilikuwa ni mwaka wa pili Hijiria. Ilikuwa ni tarehe kumi mwezi wa shawal baada ya tukio la vita vya hunain vita ambavyo waislamu walishinda si kwa wingi si kwa wingi wa idadi lakini walishinda bima fi nufusihim min imani wa thabati kwa sababu ya msimamo kwa sababu ya imani thabiti iliyokuwa katika nyoyo zao na kama kuna vita ambayo Waislamu walipata ngawira nyingi ilikuwa ni vita vya Hunain. Katika mambo yamesajiliwa na tarehe kwamba katika vita vya Hunain Mtume sallallahu alayhi wasallam alipata mateka elfu sita. Lakini vile vile walipata Waislamu ngamia 1224. Walipata mbuzi 1040 na vitu vingine kama ukia na vitu mfano wa hivyo Tukio ninalotaka kulieleza ndugu zangu katika iman ni masomo yanayopatikana baada ya vita hivi vya mtume sallallahu alayhi Wasalam Mtume alaihi salatu wasalam ngawi hizi alizigawa kwa makuraishi muallafatu alqulub wa ba'dhu arab alladhina aslamu hadithan aligawa ngawira zote hizi kwa makuraishi tukitaja makuraishi ni watu wa maka na baadhi ya watu waliokuwa ndiyo kwanza wameslimu alafu watu wa madina ansar hawakupata chochote katika ngawira hizi fawajadu fi anfusihim ndani ya nafsi zao wakaingiwa na kitu mpaka akasema msemaji miongoni mwao Lakadi wallahi laqiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qaumahu kwamba mnaona tayari mtume amepata watu wake wa maka kwa hiyo sisi hatuna thamani tena mali zote wamepewa watu wa maka jamaa zake Man ibn Ohaya katembea katika mji wa Madina akatokea sahaba mmoja Sa'ad ibn Ubada. akaenda kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kaambia ya Rasulallah inna hadha alhayy min alansar wajadu alayka fi anfusihim una habari ya Rasulallah watu hawa wa Madina wana jambo katika nafsi zao wamehuzunishwa na namna ulivyogawa hizi ingawira Subhanallah Huyu ni mtume wa Allah Mambo anayo yafanya ni maelekezo ya Allah Akamuuliza ya Sa'ad Ewe Saadi ulieniletea taarifa fa aina anta min dhalik Wewe na wewe msimamo wako ukoje wewe uko upande gani? Masahaba hawakuwa na nifaq. Hawakuwa wakisema uongo. Akaambia Rasulullah, "Ma ana illa mruum minhum." Sikuwa mimi ila ni mmoja miongoni mwao, kwa hiyo hata mimi pia nimehuzunika. Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Sa'ad, "Nikusanyie watu wako hapa." wakusanye watu wa Madina kwenye uwanja mmoja nitaka kuzungumza nao hapa ndipo darsa linapoanza walipokusanyika baada ya sadi kuwakusanya Akamfata mtume sallallahu Alaihi wasallam anamwambia ya rasulallah ijtama'a lakal ansar ewe mtume wa allah Wamekwisha kusanyika tayari maansari watu wa Madina wako tayari kukusikiliza ewe mtume wa Allah Fa kharaja alayhimu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa hamida Allah wa athna عليه, thumma qala alisimama kuwa hutubia akamhimidi Allah kisha kaanza kusema maneno haya ya ma'ashara al-ansar Enyi watu wa Madina alam atikum dhallalan fahadakum Enyi watu wa Madina sikukujieni mimi ikiwa nyinyi mmepotea shirki imetawala hamjui ibada ya sawa mmepotea Allah jalla waala, kwa ujio wangu akakuongoeni masahaba watu wa Madina wameinamisha vichwa vyao wa'ala fa aghnaakumullah mlikuwa maskini Allah jalla wa ala akakutajilisheni wa Allah baina qulubikum bali nyinyi mlikuwa ni maadui Allah akakuunganisheni kupitia dini kupitia akida kupitia kuzijua sunna Allah akakuunganisheni masahaba wameinama. Kalu bala ya Rasul Allah. Wakasema ni kweli ewe mtume wa Allah. Kisha akaauliza ala tujibuni? Nijibuni. Kalu wamadha tujibka ya Rasul Allah. Tutakujibu nini ewe mtume wa Allah unayoyasema ni kweli? Akasema wallahi lau shi'tum laqultum fa sadaqtum wala suddiktum. aksema pana ya kunijibu mnayo lau mngelitaka kusema mngelisema na mngelikuwa mmesema kweli na watu wangalikusadikisheni mngesema hivi ataitana twaridan fa awainak wewe ulikuja ndugu zako a wa makka wamekufukuza sisi tukakupokea. Mngeniambia hivyo. Ji'tana faawainak. Ulikuja umekimbizwa sisi tukakupokea na kukupa makazi wa Ulikuja hauna kitu kwa mali zetu tukakupokea na tukakulea. Mngesema hivyo. faamannak. Na ulikuja ni mtu huna amani tukakupa amani ukakaa kwenye mji wetu tukakusapoti tukakuhami kwa mali zetu na nafsi zetu mngesema hivyo wa makhzulan fanasarnak watu wako walikudhalilisha na sisi tukakunusuru kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akawambia, awajatum fi anfusikum Fi min ad-dunya ta'allaftu biha qauman aslamu wa ila islamikum ya ma'shar al-ansar mnapata huzuni katika nafsi zenu filu'a'a lu'a'a ni kitu kidogo kisichokuwa na thamani hii mali niliyowagawia hawa ni na uislamu wenu na imani zenu na aqida mlizonazo si chochote si lolote mnahuzunishwa na hiki kitu kidogo ambacho nimewapa watu na ni kwa sababu bado ni wageni katika Uislamu imani zao hazijakaa sawa ta'allaftu biha qauman aslamu nimewapa kwa sababu ni mu'allafatul qulub wa ila islamikum nyinyi nimetegemea kwamba ni wakomavu imani zenu zinatosha kuelewa nini kinaendelea kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akawambia ala tardhaun ay yadhhaban nasu ila buyutihim kwani nyinyi hamridhi watu wakaondoka kurudi katika majumba yao bishati walba'ir watarji'un bi rasulillahi ila rihalikum Hamrithiki nyinyi hamuoni kama ni fakhri watu wanarudi majumbani kwao wakiwa na mbuzi namgamia na mali lakini nyinyi mnarudi na mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika majumba yenu Mtume صلى الله عليه akasema fa nafsi bi Nina apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake lau salaka nnasu fajan, wa salakal ansaru fajjan, fajjan lasalaktu fajjal ansar Anawaonyesha Mtume salasalama mapenzi alionayo kwa watu wa Madina. Lau watu angelishika njia fulani na nyinyi watu wa Madina mkashika njia, wallahi mimi ningelishika njia ya watu wa Madina. Wa laula hijra lakuntum ru'an min al-ansar. Na kama sio hijra kwamba mimi nimehama kutoka Madina, kutoka maka nimekuja Madina, wallahi ningelikuwa ni mtu katika watu wa Madina. Allahumma arham al-ansar wa abna al-ansar wa abnaa abnaa ansar kisha mtume akaomba dua ewe Allah wahurumie na uwarehemu watu wa Madina na watoto wao na wajukuu zao fabaka an-nasu hatta akhdalad dam' lihahum watu wakalia mpaka ndevu zao zikatota kwa machozi wakaondoka kikao kimemalizika kila mmoja ametepeta nafsi zimesafika ka'an lam yakun shay'un hadath kana kwamba hakuna jambo lilokuwa limetokea hawa ndiyo masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum ajma'in istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara alhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. amma baad ndugu zangu katika iman tukio hili ambalo umelisikia watu shaitani alitaka kuwachezea ni masahaba lakini ni wanadamu tazama maelezo ya mtume sallallahu alayhi Waslam alafu tutazame tunajifunza nini إن من اعظم الدروس التي نستفيد منها في هذه الواقعه حقيقه ما صوم مكبو تنيصوم ما ketika tukio hili ambalo limejiri baina ya mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wa madina huwa tadhkiruhum bi ni'mati atawhid wa ni'mati aliman wa jitma'il kalima ba'da Darsa kubwa tunayoisoma katika tukio hili ni pale Mtume sallallahu alayhi wasallam alipowakumbusha neema ya tauhidi, neema ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, neema ya kupata imani. Ndugu zangu katika imani, hakuna neema kubwa anayoipata mtu baada ya kupata Uislamu kama nema ya kupata imani. Neema ya kuwa na msimamu katika dini, neema ya kuijua suna, baada ya kuwa watu walikuwa katika upotevu, watu walikuwa katika uzushi, watu walikuwa katika magomvi na vita. Allah jalla wa ala akawaunganisha wa dhkuru neema taullahi alaykum kuntum a'da'an fa alafa bayna qulubikum fa Allah anawakumbusha zikumbukeni neema za Allah baina yenu pale mlipokuwa ni maadui Allah akaziunganisha nyoyo zenu kwa iman akaziunganisha nyoyo zenu kwa tauhidi na aqida iliyokuwa safi akakuwekeni mbali na ushirikina Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakumbusha neema ya uongofu akawakumbusha neema ya mshikamano na umoja na mapenzi baada ya kuwa watu walikuwa na vita na magomvi ndugu zangu katika imani darsa hili alilotuonyesha mtume sallallahu Alaihi wasallam pale watu walipotaka kutoka katika mstari tuliweke katika maisha yetu uhalisia wa maisha yetu si hapa tu Bali nazungumza katika jamii ya Kiislamu kwa ujumla. Tazameni ni vitu gani vinatugawa. Tazameni ni vitu gani vinatengeneza uadui baina yetu. Ni Uislamu? Kalla wallah. Lau ingelikuwa ni Uislamu, Uislamu umetoa ufumbuzi wa matatizo yetu. Pale inapotokea tatizo, Allah ametuelekeza tunalimaliza vipi? kama matatizo hayaamaliziki tafsiri yake ni nini hatugombani kwa sababu ya uislam. hatuchukiani kwa sababu ya uislam. rejea maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam awajattum fi anfusikum fi lu'aatin min ad-dunya ta'allaftu biha qauman aslamu wa wakkaltukum ila islamikum mehuzunishwa na hii thamani ndogo ya dunia hiki kitu kidogo nilichowapa watu kwa sababu wao ni wageni katika dini lakini nimetegemea msimamo wenu akida yenu imani zenu kwa sababu nyinyi ni watu ni waislamu wa sawasawa. Sawa. Nimekuleeni hivyo Kumbukeni neema ya akida Kumbukeni neema ya iman Kumbukeni neema ya mapenzi yaliyoko kwa baina yenu mlikuwa ni maadui lakini mmekuwa ni watu ambao mnapendana mnasaidiana mnashirikiana kwa sababu ya imani ndugu zangu katika imani ondoka na somo hili na mawaidha haya aliyoyatoa kwa masahaba ansari watu wa madina baada ya kuwa kila mmoja amebeba katika nafsi yake chuki kwa nani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya uadilifu amewapa watu wake tu mbona sisi hatukupewa baada ya kuwa mkimakinika sasa anaanza kupendelea mambo kama hayo yakapita baina ya masahaba shetani akataka kuwachezea lakini masahaba kanu rajaina ila alhaq walikuwa ni watu wepesi kurudi katika haq. baada ya maneno haya mtume swalla sallam kila mmoja akaondoka katika mkutano ule au katika khutuba ile hali ya kuwa nafsi yake iko safi na amani ikatawala ndugu zangu katika imani tunaelekea katika masiku bora masiku bora kuliko masiku yote ya dunia Afdhalu ayami dunya ayamu alashri alawali min dhilhijja masiku kumi ya mwanzo ya mwezi wa dhulhijja masiku ambayo Allah Ameapia. walfajri wa layalin na tutengeneze nafsi zetu tuingie katika masiku haya yaliyokuwa bora ili amali zetu njema tutakazowekeza katika masiku haya ziwe na thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini tufike pahala tuzikague nafsi zetu dunia hii la ya'dilu 'inda Allahi janaha ba'udha haina thamani kwa Allah wala kulingana na thamani ya ubawa wa mbu hakadha yanapoul nabi kum sallallahu alayhi wasallam hivi ndivyo anavyosema mtume law kanat adunya taadilu inda Allah janaha ba'uda ma kafirun minha sharbatama Lau dunia hii ingelikuwa na thamani walau kama thamani ya ubawa wa mbu basi kafiri asingekunywa hata funda ya maji lakini kwa kuwa haina thamani Ndiyo maana anapewa mwema na muovu hata yule anayesema hakuna mungu allah anampa kwa sababu dunia haina maana sasa tusiwe tayari kutoa hiki cha thamani kwa kuchukua kisichokuwa na thamani hata ya ubawa wa mbu wa sallu ala nabiyikumul karim faqad amarakumullahu bidhalika haithu qala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabi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 وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك الوهاب ربنا arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a warina albatila batilan warzuqna sinaba اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله